قران محترم اور جنہوں کو سن رہا ہوں وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم انشاء اللہ تعالی خوشحال ہوتا محترم اور شیخ القران سید حمیر حسین بادشاہ درس حدیث ریاض الصالحین شروع کی گی ریکارڈنگ سردار علی اثر فروش 0313 5088 087 0333 نمبر 2345 الرحمن الرحیم ریاض الصالحین لگو رہی کتاب الادب نا 99 سبق دے باب الحیاء و فضلیهی والحث علی التخلق بیهی باب په بیان د حیا کی یو د دا فزیلت کی والحث یو تیزی ورکول علی التخلق بیهی یو سرے دی خوی اختیار کی دہیا تخلق وی دہیا اختیارولو تا او حس وی ترغیب تا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويبيشى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر على رجل من الانصار يرشه او يوشريدا انصارنا وهو يعز اخاه في الحياء اغ نصیحت ور کولو لو یو د حیا بارکی د شرم او د حیا بارکی ور ته نصیحت کو لو فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله صلی الله علیه و آله و سلم او تر پریګ ده ده فإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ زَكَ حَيَاءَ الإِيمَانَ وَي حَيَاءُ فِطْرِي وَصَفْدِ بعض خلګ پیدایشي تور شره أغې کې حیاوي پریږه زدا حیا دی مان ندا متفقن علیه او د حیا تعریف بدر ترستو کوي چې دا یو خو یا واخلاق دی او دا شریر پورته کوي پری حدود قبیح ہوتا او من کۍ دې کمینا په حق ده هر زی حق رسوبه درته د حيات عارف مصنف رحمت الله علیه کۍ متفق علیه وان عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الحیاء لا يأتي إلا بخیر حیاء راتلل نكئی مگر پخیر سرا ایچ کم نارینا زنانا کی حیاء بھی ندا نروڑی مگر خیر روڑی متفقن علیه وفی روایت لی مسلمن الحياء خير كله وي حياء خير دي ټول او قال الحياء كله خير يا داس الفاظ فرمایلو چې حیا ټوله خير خیر ده وا نبی هوره رضي الله تعالی عنہ ده ابو هريره رضي الله عنه نو روایت چه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی الایمان ایمان, ایمان بدع و او بدع و 60 شعبہ ایمان صد پاسا او یا یا صد پاسہ سپیت فافضلها غره دې کې قول لا اله الا الله وینا دا اقرار او يقين د لا اله الا الله دې وادنا په دې کې معمولي مرتبه او له شوبا ايمات تل عذاب د تکلیف د شيدي عن الطريق د لارنا پیلار کې د کلی پوستکې نو غرزه اډو کې نو غرزه دا سینا چې دکان او کور جارو کې او کو لار کې ارتاو کې دا سینا چې سشه مړ شو چرګ چرګوډه او منګه کو لار کې غرزه دمنا کار کار دې چې سړې په لار کې واډا او لوی بول کړي معمولی شې څه د ډالار نه د تقریبا شیلر کول ازغه اډو کې کانه هرغه چې پاغه مسلمان له تکلیف رسید ولحیاه شعبه من الایمان او حیا یو لوی څنګه د ایمان متفق عليه البدع بكسر البائي ويكسر دبادا وجهز بكفت حمد بضع وهو من الثلاثة إلى العشرة داد درون ترلس پورت وي والشعبة والقطعة دائب يسيت وي والخصلة يخيت وَلْإِمَاتَتُ أَلْإِزَالَةُ لُّرِكُولُ تَوِي وَالْعَذَى عَذَى ما يُوذِ يَغَچِ زَرَرَ رَسَي كَ حَجَرٍ كَانِ دَ سُقْبَ بِتَا او شَوْكٍ يَا أَزْغَيْدِ وَتوينٍ خَطَ دَ سُقْبِي وَنَوْ خَوَيِّ بعد خلق گر ساری وقتی دا لارا لو اندکی نکو سقبی رو غرزی دا خطا زَرَرَ ورمادین یریدی وکذر النور سګندگی دا ونحو ذلک عددی غندیداس نور سيزونه دي چې هغه د انسانيت د تکلیف سبب جوړيږي وان وی سید الخدری رضی الله تعالی عنہ قال د فرمای کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه اشد حیاءن دیر سخو په حیا کې من العذراي دا غپېغلې زنان نه په خضر ه دا غپې په پرده کې ای او پیغلې زنان بد عمر حیا نه کوي په پرده کې لقد الله حبيب چې وسمر حیا کولا دمر لویا حیا ود الله د حبيب پیدا را آشین کرا چی بیوکتو یوشی اکرہو چی بد بے گنو لو آغا عرفنا اہو فی وجیہی اوبا پی جندل منداغی نخی داغی پا مخ مبارک کی چی پدیشی دا اللہ حبیب خفا دے اپا دی بالے ناراض دے قال الولماء علماء لکلی حقیقت الحیاس دے خلقن دا یو خوی دے یا بهسو عله ترکیلقببي چې راپورته کو سړی په پرښدو دنا کاره کارونو ویم نه او مننه تې او مې کوول کوې دا هیا د کوتهه یو حق کمینا في حققیې دي حق د زل حقې وروینا نبی القاسم الجنید رحمه الله تعالی جنید رحمه الله وی حیاسط وی رویت الالائی ایده اللہ نیمتنو لکتل جب اما ایده دور دور دینی و دنیو دنیوی نیمتنو دی ورویت التقصیر اب یا خب لکوتا حیت کتل فیتولد بینهما نپیده کی پمند دی دوارو کی او حالت تو سم ما حیاء انا غیطا حیاء وی دالا بیشمار نیمتون و دینی و دنیا ویو تا گوره اخپل و کمزورو تا گوره دی سره یو حال غنتی جورشی دی تا حیاء وی ایدی پلو گوره لکه ازنی تا سر دیر احسانات کری خدای احسانات باوجود اوکاتی سی تا غیطا سره خیانت که نگورا سی سوک دا سر دیر احسانات که حتی په خیانت سره ټول حیادار دار سره خولي خولي شي چرته دی وایږي دا ز سو کو او دا په سولي دب نو دا الله بے شمار نعمتونه دي دي دي او دنیاوي اعظم قدم په قدم باندې کوتا هدا دا الله نا فرماني دا نو د دین یو حال جوړي کیدی ته حیا وایي بیا نن انشاءالله ډېر ډېر غوړی چې ډېر ډېر سبق ووایو خو